«Я забула текст», – мусила нарешті признатись Ольга, почуваючи, як сама себе ставить у незручне становище. «Зараз піду і принесу», – говорила вона, продовжуючи заклопотано не шпорити у сумці, хоч знала зовсім певно, що папірець забула вдома. Інстинктивно шукаючи порятунку з незручного становища, Ольга звела на чоловіка очі. Щойно тепер побачила перед собою вузьке, смагляве обличчя, з якого вдаряли перш за все чорно-білі веселі очі в довгих рідких віях. А який текст? «Так, мій тато!» Сльози знову затуманили їй світ. «Канонік Крічинські сьогодні!» «То вам не треба вертатись додому. У нас є зразки». Можете вибрати, який вам сподобається. Цей купецький тон, а головне – жест, яким він виклав перед Ольгою зразки карток, до такої міри образив і протверзив Ольгу, що десь подівся біль. «Хай буде цей», – вказала на першу з краю, щоб скоріше покінчити справу. Бажаючи продемонструвати перед клієнтом добротність паперу, він професійним рухом провів великим і вказяним пальцями вздовж краю траурної картки, якогось з каноніка Ліпецького. На папері залишились масні відбитки пальців. Ольга поморщилась і попросила замінити обраний нею зразок. Тут поставимо, він великим столярським олівцем закреслив прізвище Ліпецький і написав Річинський – прізвище вашого тата а дату ставити сьогоднішню? Тепер подивіться, чи сходиться титул, щоб часом вашому таткові не пропустити якого звання. Ольга раз і вдруге пробігла очима текст, напружено порівнюючи в думці його зміст з тим, що їй дала тітка Клавда. Коли підвела очі, їй здалось, ніби той чоловік весь час дивиться на неї. В чому справа, немов питала його очима, але зустрівшись з його поглядом, Вичитала в ньому стільки іронії, що в ту ж хвилину зрозуміла все і зненавиділа цього типа, як тут же охрестила його. На мурах нашого з'явилися великі, з виразною чорною обвідкою і чорним хрестом посередині, клепсидри, які сповіщали, що отець Аркадій Річинський, канонік, таємний радник і... Крилошанин Станіславської Дієценії, проживши 51 рік, по недовгих і тяжких терпіннях упокоївся в Бозі 6 липня 1937 року. Незвичайні за своїм розміром оповіщення привертають увагу цікавих, навіть ті, що не вміють читати, зупиняються і розпитують, хто це такий помер. Молочниці, що в цю пору дня повертаються вже на села і собі зупиняються, приваблені гуртом людей. Хто це, чуєте, помер, що виписано такими великими буквами? Літній чолов'яга у теплій жилетці, без піджака, з великими, несучасними вусами, що закривають йому губи, від чогород скидається на діру, просмикано в гущі волосся, метикує, коли ж це міг померти отець Річинський. Хіба вночі або сьогодні вранці, а то раптово від серця не інакше. Недалі, як учора, зустрічав він панну Річинську, дочку отця Річинського, і вона сама йому говорила не те, щоб йому там хтось передавав, а сама панна Річинська говорила, що це ві покращало. Згадувала панночка між іншим і про те, що отець збирається поїхати кудись відпочивати – не можуть лишень вирішити куди – до заліщик чи косів. Ще вчора мав таку розмову з панною Річинською. Не те, щоб хтось там йому передавав, а сам на власні вуха чув, як панна казала, що отцеві зовсім добре. Вибирається на відпочинок. А сьогодні, ти дивись, уже й повідомлення по місту. Не інакше, як мусив покійник померти від розриву серця. Отець Річинський помер від серця, гугняво крізь ніс сміється високий молодий, але вже з черевцем чоловік, в ясно-бежевому костюмі, сам весь рожево-світлий беж, як і його костюм. А Річинського, коли хочете знати, багатомовна пауза, зігнали світу комуністи. Комуністи? Вбили комуністи? Маленька, немолода, зі змученим лицем жінка у вузькому, сірому побідності платті відступає, щоб краще придивитись до людини, що говорить такі страшні речі. Яснобежева істота стає відразу центром уваги. Звідусіль сиплються на неї запитання. Як комуністи вбили отця Річинського? Стріляли в нього? Може, підстерегли, де його з колом? Слухайте, а може, просто загнали ніж у спину і по всьому? Чоловік беж не поспішає давати відповіді, товстими пальцями, порослими бежевими волосинками, поправляє галстук у рожево-зелених плямах. І він зволікає час, явно смакуючи зацікавлення, що викликала його особа? Отець Річинський, коли хочете знати. Був скінчений ще в неділю, так-так. Навічі у калиниці підскочив до нього один з тих обірванців і вдарив покійного в лице. Так-так, по обличчю. Цей прилюдний ляпас так подіяв на отця, що його тут же паралізувало. Помучився ще п'ять днів і вічна я пам'ять. Чоловік у жилетці намагається довести правдивість своїх слів. Повірте, люди, що вчора, ну ще вчора, сам розмовляв з панною Річинською. Не те, щоб йому хтось там передавав, а він сам. Але мало кого цікавить, про що він говорив з панною Річинською. Якась жінка в солом'яному капелюсі з китичкою блискучо-червоних черешень, таких несумісних, з її вже прив'ялим, хоч ще й алебастрово-білим обличчям, Кричить, вимахуючи парасолькою, що в католицькій державі б'ють священиків по обличчю, і ніхто на це не реагує. Коли так далі піде, то в порядних людей стрілятимуть на вулицях серед білого дня, як у зайців. «А де панюся бачила зайців у нашому?» – запитує чоловічий голос, і всім, крім панюсі і мужчини беж, стає смішно. «Куди поліція дивиться?» Гарячиться пані, відобрази вже рожева як рожа. Що роблять наші посли? Чому громадськість не реагує на це? Чи, бодай, злочинець впійманий? Вона запитує, вбивця впійманий? Нема кому відповісти їй, бо вісник цієї новини, мужчина беш відсторонився, очевидно, теж ображений за той дружний вибух сміху. З такою аудиторією він нічого спільного не хоче мати. Відійшовши вбік, він дбайливо вирівнює канти на штанах. Ще ось запалить цигарку і піде по своїх справах. Стане він мудруватись цією голотою. «Все це провокація», – каже чоловік з засмаглим обличчям, судячи по одягу і руках робітник. «По пані хто й пальцем не торкнув». Ей, не торкнув, то отець ні з того, ні з сього померли у розквіті сил, так? Войовничо запитує дама з парасолькою. Вмер, бо йому смерть прийшла, а вам конче хочеться, щоб його комуністи вбили. Недарма кажуть, коли свиня роги мала. Що він сказав, я питаю, що він сказав. Дама прикидається наївною чи глуховатою. Але ніхто й не збирається їй відповідати, бо люди починають розходитись. Червонощока перекупка квітів, яка так пристосувалась, що своєї позиції на ринку одна з перших завжди помічає свіжі повідомлення на церковному мурі, залишає гурт і біжить до своїх кошиків з квітами, що при її комплекції не так легко дається. Треба, доки ще похопились конкуренти, датися нам знати, щоб винесли на ринок весь запас квітів, а потім хай би погнались у ліс по зелень. У таких оказіях зелень на розхват. Стара жебрачка зі сходів Кафедрального собору не розпитує про причину смерті каноніка. Бог дав, Бог узяв. Сказано ж, бо у Святому Євангелії від Матфія, «Будьмо готові, бо часу кінця світу ніхто не знає». Бабка прискорює ходу, наскільки це дозволяють її ревматизмом покручені ноги, щоб одній з перших зайняти призначене для старців місце біля труни. Бо кого з молящих родина запам'ятає у себе в хаті, того й на кладовищі обдаровує щедріше. Візник, що зліз з козла, щоб купити собі цигарок, помітив прізвище Річинський на повідомленні і зразу ж збагнув, що йому треба робити? Схопив відро і під побіг до колонки з водою. Заки відновить зіць, Заки почистить коня, Він тим часом освіжить водою колеса. Ксьондзе, а ще родина Річинських, То не купчики зотенії. Панство полюбляють фасон. А який це фасон з заболоченими колесами? Треба коневі підкинути кілька жмень вівса, щоб Бестія держав голову веселіше. Якби Господь посилав бідним людям такі похорони бодай раз у місяць, то ще можна було б якось звести кінці з кінцями. Вздовж вулиці Коруля Яна в напрямі мосту йде повзмор польської плебанії середніх літ жінка в чорному мереженому шарфі з молитовником у руках. Жінку цю, здається, ніщо не обходить. Дрібним крочком запобігливої людини порівнялась вона з гуртом, що зібрався біля повідомлення. Вона у своїй скромності хоче обминути чоловіків, але раптом зупиняється. Очі її поширюються, кліпає повіками, як людина, що хоче відігнати привид. «Ох!» – стогне жінка, міняючись на обличчі. «Коли це сталося?» А мої гроші? І, не чекаючи відповіді, стогнучи і бідкаючись, спішить униз вулицею Круляяна в напрямі дому річинських. Хто це? Хто вона така? Родичка річинських? Чути навздогін шепіт. Яка там родичка? обурюється дама в шовковому платці стального кольору, з грудьми, як сідло. Більшість пізнає в ній дружину нашівського священика. Та що міщанка? Просто смішно, родичка Річинських. А якщо не родичка, піднялися жіночі голоси, то чого так зблідла? Чому побігла? Чого так застогнала, коли дізналася, що отець умер? Чоловіків не дуже цікавить це питання. Вони розходяться один по одному – і так витратили чимало часу на оте переливання з пустого в порожнє. Між ними і друкар-пенсіонер Йосиф Завадка. Він охоче залишився послухати, що люди говорять про смерть Вічинського. Але саме йому не треба звертати на себе увагу. Ось як Леон Зілінський тлумачив тут. Комуністи докотились до краю. Комуністи вбили. Та по саполиці... Хоч і в того ляпаса не дуже-то хочеться вірити заватці, Ще ніхто ніколи не вмер. А це вже комуністи прикінчили. Добре, що хоч є на кого зіпхнути. З комуністами в нас достаменно так, як з цією невісткою. Хто з'їв невістка? Один собака дзявкне, другий розумний повторить, А третій вже присягатиметься, що на власні очі бачив, Як комуністи мордували ксюнзе. Вигукувала жота набілена фльондра, що поліція та посли попускають комуністам. І піде та дурна поголоска з вух до вуг, а ти, чоловіче, спробуй пізніше завернути її тією самою дорогою. Але мій син, борониця Йосиф Завадка від уявних напастей, знає тільки одну дорогу – з дому на роботу, а з роботи додому. І не буває такого… Борониться далі Завадка, що пізно додому приходив, чи взагалі дома не ночував. Про ночі, коли Бронков досвіта шкрябнув шибу умовним способом, Завадка забув, бо такого ніколи не було. Ніхто не приходить до його сина, і він сам ніде не буває. Коли-неколи, та й то тільки у неділю, заходить до нього товариш з друкарні – Хлопці грають собі в шахи в садочку, тут же, на очах батька. Йосиф готує відповіді на питання, які можуть йому ставити в комісаріаті поліції. Син його не належить до жодної організації. Так, не належить. Він, як батько, свідчить і стверджує це. То сусіди з помсти розпустили про нього поголос, що він комуніст. Жодних нелегальних книг син його не читає. Він навіть не знає, що такі існують. Батько й це може посвідчити. І він читає, що правда-то правда. Різні наукові книги про виникнення нашої планети і тому подібне. Так, як говорять про це комуністичні вчені, може запитати комісар. А Йосиф, даючи дурника, відповість. «Ні, прошу пана комісара» як у книжці написано. Над такими вченими книгами син його може просидіти і до ранку, а з політикою він не має нічого спільного. Шмаркати він ще до політики. Той його син. А комуністом він ніколи не був і не є. Це тільки злі сусіди розпускають такі плітки про нього. А про себе подумає завадка. «Дурний ти, пане!» хоч і зробили тебе комісаром поліції. А ким сьогодні бідній людині бути, як не комуністом? В тебе комуніст тільки той, хто до партії належить. Смішний ти, хоч і гімназію, напевно, кінчав. Людина мусить комусь вірити. А кому вірити, коли кожний тільки чигає на тебе, щоб обскупсти тебе, як попарену курку? Майже 30 років Йосип Завадка чесно вірив, що можна побудувати соціалізм без революції. Почав він будувати той мирний соціалізм ще з батьком Леона Зелінського і виграв на цьому, як той Заблоцький на митлі, щоб наблизитись хоч одним боком до того вимрієного соціалізму. Зорганізували вони ще до імперіалістичної війни кооперативну друкарню підприємство на рівних паях при рівному вкладі праці та рівному розподілі чистого прибутку. Все було організовано за приписами теоретиків. Але оці прекрасні, миролюбні теоретичні гасла на практиці надбали зовсім іншого вигляду. Почалося з того, що рівновагу ідеальної рівності між членами кооперативу зруйнувала та обставина, що – Тадей Зеленський скористався скрутних обставин одного пайовика і відкупив у нього пай. Ставши таким чином подвійним пайщаком, він не тільки при розподілі чистого прибутку утримував удвоє більшу суму, але й у вирішенні всяких організаційно-фінансових справ мав два голоси замість одного і вправно маніпулював цією перевагою на свою користь. Йосифа Завадку це дуже непокоїло. Не заздрив підвищеному прибуткові Зілінського, але боліло йому серце, що навіть поміж своїх, у зовсім вузькій організації, топчуть високі лозунги братерства і рівності. Якось після роботи за склянкою пива поділився Завадка своїми невеселими думками з одним пайовиком, молодим, але на той час дуже начитаним парубком а Микола... От прізвище вилетіло з голови. Микола, вислухавши сумніви Завадки, відповів однією фразою «Все це утопічний соціалізм». Завадка не зрозумів слова «утопічний» і признався в цьому Миколі. Микола пояснив, що десь там, в Англії, жив собі такий Роберт Оуен. Він то й думав так, як і Йосип Завадка – що соціалістичний лад можна побудувати без революції. «Та це добре, що не один я так думаю», – вигукнув Йосиф. «Але», – розчарував його Микола, – «Роберт Оуен думав неправильно». «Правильно подумав щойно Карл Маркс, який вважав, що без пролетарської революції всі оті теорії про соціалістичне суспільство торби січки не варті». Пролетарські революції? 25 років тому Йосиф Завадка не хотів революції. Він мав жінку і троє дітей. Йому треба було мирного життя і мирної праці, а не революції. Звичайно, Йосиф Завадка не перечитав стільки книг, як Микола. А проте він дещо лизнув з історії Французької революції. І теж трохи знає, що означають такі слова, як «барикади», Марсельєза, Гільотина. Та зажити мирним життям так і не довелось Йосифові завадці. У 914 році його покликали на війну в перший же день загальної мобілізації. Пішли на війну хто скоріше, хто пізніше, майже всі члени їхнього кооперативу. Бідолаха Микола загинув у перших боях на австрійсько-російському кордоні. Не покликали в армію лише одного Тадеї Зілінського. Одні говорили, що від гвинтівки врятувала його плоскоступість, інші запевняли, що протекція десь у горі. Так чи інакше, у воєнні роки Тадей Зілінський залишився єдиним представником кооперативу «Згода», де в той час працювали лише жінки та підлітки. Війна, як кожна війна, тягла за собою пожежі, хвороби, каліцтва і смерть. І коли більшість людей думала про те, щоб вийти з біди цілим, Зелінський задумав, скориставшись світової завірюхи, забагатіти. Маючи вже деякий практичний досвід, він розвинув гарячкову діяльність і почав правдами і неправдами видурювати в жінок кооперативні паї їхніх чоловіків. Були це часи голодовки, хліб пополам з тирсою, Видавали по карточках по триста грамів на дорослого. Зрозуміло, що коли під таку пору в хату заходила людина і доброзичливо співчуттям до голодуючих дітей пропонувала замінити клаптик нікому непотрібного папірця на сало й дрова, то хіба була б безсердечною та нерозумною та мама, що не погодилася б на таку міньбу? А навіть коли приходило котрій жінці в голову, що, можливо, за тією чистосердечністю криється якийсь обман, то й та, зрештою, махала рукою. Обман був би тоді, коли б мука виявилась попелом, а сало поліном. А так, який це обман, коли за папір дають продукти, Павлина Заваткова мала в цій справі більше тверезого розуму від інших. Вона не хотіла ні продавати, ні міняти пай чоловіка, а погоджувалась лише віддати його Зілінському у застав. Повернеться з війни чоловік і викупить пай чи то грішми, чи натурою. Вирішила жінка добре, але не вистачило їй лише практичного досвіду, щоб взяти від Зілінського розписку про те, що він узяв у неї пай під заставу. Таким чином, Тадей Зілінський став єдиним власником колись в кооперативної друкарні. Було це звичайно шахрайство, і члени кооперативу, безперечно, спробували б судом домогти своїх прав, якби на розпад австро угорської монархії. А далі розгорнулись події, що далеко на задній план відсунули всякі особисті справи. Коли під Львів підступила кіннота будьонного, коли Дрогобичина оголосила в себе владу рад, то ясно, що ні Йосифові Заватці, ні іншим членом було не до кооперативу. Люди думали про створення власної держави, а не про реставрацію якогось там мізерного підприємства, яке, зрештою, і так мало стати державним. Пізніше, коли Польща окупувала західноукраїнські землі Перехрестивши Східну Галичину на Малопольщу, виявилось, що справа паїв юридично задавнена. Крім того, виник ще один фактор, який раніше не брався до уваги. Суд Речі Посполитої був польський, і Зелінський був поляк. Проте колектив кооперативу все ж таки отримав деяку перемогу над Шахраєм. Після війни де Зілінський до того знахабнів що відмовив сплатити кваліфікованим робітникам, колишнім пайовикам згідно з тарифом, передбаченим колективним договором між профспілкою друкарів і товариством власників друкарень. Товариші не пішли до суду, а вдались до президії об'єднаних профспілок, і там справа було вирішено на їхню користь. Спираючись на договір між обома організаціями, правління профспілок поставило перед Зілінським вибір – або вийти з товариства власників, або додержуватись пунктів договору. Зрозуміло, Зілінський не дурень і обрав останнє. Оця перемога над принципалом, а пізніше пенсія, яку профспілка стала ретельно виплачувати Йосифові з того часу, коли він покинув працю, знову зміцнила в завадці віру у мирний соціалізм, яку, треба ще сказати, сильно похитнув своїм нечесним вчинком Тадеї Зелінський. 25 років пропрацювати на друкарській роботі – то не 25 разів плюнути. Не кожний організм витримає таке навантаження. Свинець дістається не тільки до легенів, але відкладається в усіх органах і суглобах та отруює кров. Завадка сам бачив товаришів, отруєних свинцем. Проте, коли Бронко закінчив четвертий клас народної початкової школи, батько не захотів, щоб він ішов його слідами, а віддав сина до гімназії. Перед канікулами 25-го року Бронко блискуче витримав вступний екзамен до першого класу Української державної гімназії в нашій. Завадка дав змогу синові, Два місяці погуляти та покупатись до схочу у пруті. А першого вересня, перед тим, як вирядити хлопця в школу, зняв з вішалки ремінь і повісив його в кухні на виднім місці, на спеціально для того прибитім цвяху. «Ти не думай, паниченку, що мені так легко буде тебе вчити в гімназії», сказав до сина. «Та пам'ятай, що тобі треба вчитись». Бо я лише раз пригадаю тобі, а за другим разом пригадає вже він. Багатозначно кинув завадка в бік ременя. Зрозумів? Зрозумів. Бронко надто добре знав батька, щоб сумніватися в тому, що він дотримає погрози. На Бронкове і батькове щастя він провисів на стіні півроку без руху. А після першого семестру мати відважилась і зняла ремінь стіни. Батько тактовно вдав, що не помітив зміни. Зрозуміло, Йосиф Завадка огризнувся б, а може навіть і образився, коли б йому хтось сказав, що він пропадає за сином. І він, напевно, намагався б довести протилежне. І він пропадає за ким? За тим швайкалом, за тим гицлем. Навпаки – він сам часто сварить дружину за те, що розводить хлопчиська, як циганську пугу. В той час, як для такого кавалера, найкращим вихователем є он той, що на стіні висить. Павлина знала, що в дійсності не так, але зазвичкою не заперечувала чоловікові. Вона зразу не могла додуматись, чого це Йосиф не шукає собі тепер заняття у подвір'ї, як це любив колись під повіткою, де містилась його майстерня, чи в садку, а сидить по обіді без діла в хаті, попихкою чи люлькою. Згодом Павлина збагнула, в чому справа. Йосип знаходив на солоду, прислухаючись, як син учить латинські слова. Аква, акве, амо, амас, ата. У 29-му році. Бронкові сповнилось 16 років, і він перейшов з нижчої гімназії до вищої, тобто у п'ятий клас. Саме під час тих канікул його батько витримав велику душевну боротьбу. Болючи змагались розум і честолюбство Переміг здоровий глуст. Йосиф Завадка остаточно вирішив забрати сина з гімназії. Наставали страшні часи яких навряд чи знала дотепер ця земля Люди з дипломами і науковими ступенями Не могли знайти собі будь-якої праці До фабричок, які в нашому називались виробнями Майстерень, ба навіть до друкарні Зілінського щораз частіше заглядали інжерери Всілякі магістри, агрономи Люди з дипломами учителів Питаючи будь-якої роботи Більшість з них була навіть не з околиць нашого. Їх пригнала сюди біда з великих міст. Люди останні витрачали на дорогу в надії, що на периферії їм легше вдаться знайти працю. А нашівські магістри та інженери з периферії їхали у Львів, Познань, Катовіци, Бельськ з тією ж самою надією.